Нічого було робити. Хлопцям стало ніяково відказуватися від тої щирої гостини. Хто знає, як воно буде далі? Чому ж не вихіснувати хвилі? І вони осталися. Зараз, другої днини, пішли на лови. Старий пішов лише з Петром, бо Марко не міг ще добре ходити, так йому рана долягала. Петру мав нагоду показати своє мистецтво з луком. Не хибив ні разу. Старий не міг з дива вийти. Того дня вбили кілька більших штук і з бідою дотащили їх додому. Повечері старий порався колодобичі, снімав шкуру, чвертував і вішав в димарі м'ясо, а коли повечері полягали, зачинали балачку. «Діду, – каже Марко, – ви обіцяли розказати нам про характерників, я дуже цікавий почути. Ти собі будь цікавий на все. Старайся все своїм розумом збагнути. Чоловік, що не цікавий, Остане до смерті дурним. Але ти ніколи не кажи, Що ти на що-небудь цікавий. Ти або слухай, що другі говорять, І на вуш Або питай політично так, Щоб ніхто не знав, куди ти міриш. Розумний чоловік, та ще й козак, куди інде мірить, а поцілить там, де ніхто того не сподівався. Спасибі, діду, за науку. Вона нам придасться. Та ти не заговорюй, лише розкажи, що обіцяв, а то завтра ні одного звіра не поцілю. Буду мірити в оленя, а поцілю в дерево. От і не говори, хіба ж не знає нашого брата-мисливця, а що скаже Стрілецька Слава. Та вже досить, що обіцяв, то й додержу. Слухайте, поки не заснете. У мій час жив на Запоріжжі характерник, старий Артем Похожий. Ніхто не знав, скільки йому літ, бо він раз показував себе старим, столітнім дідуганом, а другий раз молодцем, хоч підвінець ставай. Від других запорожців держався осторонь. Усіх називав «жовтодзюбами», дурнями. Говорив мало. От так від «не хочу» кинув кілька слів та й замовк. Всі його поважали і боялися. Старшина поважала його тому, що ніхто так не порадив, так діла не повернув, як Артем. А на язик з ним було піти дуже небезпечно, бо відрубав, мов, сокирою. Притім був він неабиякий силач. Возьме було коня поперед себе і несе як ягня, піднесе на плечах гармату з колесами. То нічого, куля його не бралася, що до нього встрелиш, то він і оком не моргне. А вже тих татар то трощив, як мишей, та ще до них по-їхньому говорив не Негірш Татарина. Раз якось наскочив татарський загін на наші степи і зайняв табунець козацьких коней. А тоді якраз коней нам було треба, бо у похід ладилися. Татари захопили і кількох молодиків, що коней пильнували. Дізнався про те Артем і, не говорячи нікому ні слова, сів на коня і поїхав. Кошовий навіть погоні не посилав, бо ті, що спаслися, говорили то татарва здобичу вже, певно, в Криму. Не знать, куди Артем поїхав, але він скоше приїхав до перекопу і тут вижидав кримців. Це все розказували опісля ті піймані хлопці. Кримці такі раді, женуть добичу і ясир, аж тут на дорозі стоїть старий, жебручий татарин. Здержав їх, та щось по-їхньому з ними галакає. Татари здержалися і його вступили. Йому якраз треба було мати їх всіх у купі, щоб не розбігалися. Тоді він митю скинув татарську шапку, відкинув сиву бороду, вона була у його, бачите, причеплена. А тут довгі козацькі вуси показалися, з під поли витягнув кусень довгого заліза, говорили опісля хлопці, що вдвох ледве то залізо піднесли. Тоді, як зачне бити, кого попав по спині, то так і переломив хребет, а кому по голові достанеться, то мізок зараз на верха. Усіх побив. Тоді порозв'язував хлопців, закурив люльку та й каже, «Ну, хлопці, пора нам додому». І трьох пригнали табун коней додому. І гадаєте, що хоч одним словом почманився свого діла? Ні, махнув рукою, наче б він лише муху забив. А раз його ляхи піймали, Намотлошив він тих панів-драгунів, чи як там вони називаються, а після став та й ні вусом не моргне. У нас усіх і дух замер, бо він нам тоді ваташкував. Ну, не оборонимо, як він сам себе не оборонить. Пропало. Кожний втікає в камиш. А вони вже не дивляться на нас. Лише в'яжуть Артема. Але він за кожним разом, як його в'яжуть мотузами, що мало сили лише рушить руками, то всі мотузи потріскають, Мов, те паутиння. В'яжуть знову, а він те саме. Ми з комишів дивимося, що воно буде. За третім чи четвертим разом він вже нічого. Стоїть зв'язаний, як вівця. Його повели такий смирненький щогодні. Що сталося? Чи так знеміся? А вони такі раді вигукають та веселяться, неодмінно наструмлять на палю або почвертують живого. Ми ждемо демо ночі, щоб до себе перекрастися, аж тут Артем як не гукне над нами. «Хлопці, збирайтеся, тепер ворогам справимо бенкет!» Ми гадали зразу, що то його праведна душа при нас з'явилася, а то сам Артем стоїть, як і перше, люлька в зубах, а шабля в руці. Повів нас опісля вночі на ворожий обоз. «Господи, що там тоді за бенкет був?» Усіх перебили, багата здобича лишилася нам у руках. Тоді Артем каже, ходіть, хлопці, покажу вам, кого-то вороги замість мене піймали. Приходимо поміж обозові вози, а там до великого паля, вбитого в землю, стоїть на грубім ланцюгу прив'язаний цап. Що, що? Ну, кажу вам, цап. А даймо собі, воно ж і правда, що Артем, бо хіба ж цапав яже, хто на ланцюгу до такого паля. От бачите, що то значить бути характерником. Може, він ще отом знався, каже Марко. Гріх тобі, синку, таке говорити. То був богобоязливий чоловік, молився, на церкви давав у Черкасах, Бога не поминув то вже такий угодник у Господа був, і причиста йому у всіх пригодах помагала. Такі балачки й оповідання вели вони кожного вечора. Петрові таке життя в лісній пустелі дуже подобалося, і радо був би тут посидів до весни. Та Марко намагався дуже їхати, йому вже не давала супокою та думка, що можуть їх догнати». Він просив Петра, трохи не плакав, щоб уже зараз їхати далі. І Петро дав наклонитися. П'ятого дня заговорив до діда. Нам, діду, пильно насіч. Останьте ще трохи, просив Ониско. Хіба вам у мене зле? Нам пильно. Та воно небезпечно тепер їхати. Мороз пустив, буде сніг, а може й метелиця. Пам'ятайте, що тут до округи нема ніякої оселі. Ніякого захисту, та ще як із шляху зіб'єтесь, то пропадете. А весною, як води порозливають, а після, як татарва тарва рушиться, ще небезпечніше буде. Що ж порадиш? Їдьте з Богом. На мотузок вас не прив'яжу. Другого дня вранці попрощались із старим, подякували за хліб сіль і поїхали. Старий дав їм багато харчів на дорогу. Нав'язав сіна для коней, виправляв їх у дорогу, мов рідних синів, розповів їм, куди їхати. Та коли вже мали виїздити за ворота, він зняв зі стіни ікону Богородиці і благословив їх в дорогу. До так, як дід Грицько жмайло зробив, коли виїжджали з Кульчиць. Поклоніться від старого низька матері Січі та Дніпрові Словутиці, і мене пам'яніть у ваших молитвах. Оставайте здорові, діду!» Зразу їхали лісом, поки знову не опинилися в чистому полі без краю. «Жаль мені цього замівника та й старого діда. Ти завважав, що він прощав нас так, як наш дідусь? Його благословення піде вслід за нами, каже Петро, бо він богобоязливий, праведний чоловік». Коли б я почував себе безпечним, я увесь вік звідсі не рушив би. Так тут гарно жити. Добре так жити старому, що вже покінчив зі світом, а молодий не видержав би. Молодого кортить у світ між людей розуму добути та слави нажити. Старі люди говорять, що те все, за чим люди ганяють, – суєта. Молодий хоч вірить тому, а все ж хоче сам те все збагнути – Інакше не може бути, бо світ звівся б ні на що. Старий Йонисько лишається в своєму лісі при пасіці, бо він уже своє відробив. Тепер черга на молодих, поки знову не доведеться лягти за піччю. Ми призначені до діла, до слави. Було вже з полудня. Небо занеслося чорними олив'яними хмарами. Чути було у воздусі вологість. Сонця не видно стало. До округи стали темніти, а далі почав падати грубими пластами сніг. Зразу рідко, а війтах щораз густіше. Хлопці нагодували коней, перекусили, щоб було в торбі, і поспішали, що сили далі. А розповів їм дорогу, куди їм треба їхати. Та чи можна було тепер потрапити та й шляху не збитися? Сніг падав щораз густіше, а далі завелася хуртовина – Мило снігом з усіх боків, що на кілька кроків нічого не було видно. Хлопцям стало страшно. Вони мовчали, думаючи те саме. Нарешті простогнав Марко. Пропали ми, Петри. Тут нам остання година. В снігу загинемо. Не говори так, Марко. Бог, батько, от краще ми помолимося. Щира молитва і зна моря добуває. Як тяжко було з нами недавно. Гадав Бог, що знайшли захист один і другий, знайдемо ще. Та воно лише так говорилося, а небезпека була велика. Снігу нападало багато, коні стали постогнувати, вони дуже знемоглися, бродячи в мокрому великому снігу. «Мені страшна печерана», – говорив Марко, – «насідла б Аптер. Може би ліпше пішки йти? Куди? Все ж, що кінь на чотирьох ногах, то не чоловік на двох». Аниська говорив, що тут ніякої оселі близько не буде. Хіба ж ми вже від Аниська близько, цілу днину їдемо. Не журися, трапиться якийсь-небудь хутір. Та Петро сам не вірив у те, що говорив. Він говорив на те тільки, щоб свого побратима не тривожити, але й потішити. Петре, що, чи ти пам'ятаєш наші кульчиці? Як таке можна забути? Я вже там ніколи не буду. І він зітхнув важко. Не говори. Усім воля Божа. Не бути тобі, то й мені не бути. Я прочуваю мій кінець. Мені привиджується, що це наше кульчицьке оболоння. Ось там стоїть наша стара церковця, під якою твій покійний батько поляг. Хм. Бачу і старого дідуся Грецька. Стоїть з образом, як тоді, коли нас прощав він таки мене кличе, їй Богу. Тобі, Марку, так привиджується, то все так буває під снігову пору. Сам не знаю, а чому тобі не привиджується, це так перед смертю. Я це знаю, тіло завмирає, а душа освободжується і тому бачить таке, якого чоловік здоровий не видить». «А ж, щоб там яка душа не була, а не побачить тут ні кульчиць, ні оболоння, бо це зі стомит звідсіля», – жартував собі Петро, хоч йому ні раз не було до жартів, бо від слів Маркових його проймало жахом, тривогою. Він боявся ще одного, про що Маркові не згадував. «Коли б так тепер надбігла тічка вовків, тоді було б їм амінь». Петро зблизився до Марка, і приложив руку до його чола. Воно було гаряче, мов грань, хоч холодний сніг безупинно його обліплював. В висках бив живчик, наче молотком. «Ти, Марку, не здужаєш?» «Тихо! Чуєш? Десь недалеко дзвони дзвонять. Так само дзвонили в Самбільській церкві, як приїхав владика на наш екзамен. Ти маєш ще той хрестик?» «Певно, що маю». Владика говорив, що він нас від усякої біди вирятує. Але дзвони так дзвонять, що й не говори. Це в тобі так кров ворушиться. Не думай про те, брате, а краще молися до Пречистої, щоб за нами заступилася. Молитися буду, щоб Господь гріхи простив. Мені вже не жити. Не вдайся в розпуку, все буде гаразд. Мені вже загибати, так загибати – Оцим гріх свій спокутую, я ж вбив чоловіка, але чого ти зі мною гинеш? Ти ні в чому не повинен, тобі би тільки жити, а мені все одне, чи на шибениці повиснути за вбивство, чи в снігу закостеніти. може так і краще. А тим часом Курява не вгавала, але ще більше з кожної хвилий тущала. Петро знав, що це значить, він втратив усю надію. «Пропала!» – крикнув Марко в предсмертній розпуці. «Слухай, Петре, послухай мене ще раз перед смертю. Лиши мене тут, а сам втікай, рятуй себе. Я вже не можу на конів сидіти. Рана огнем пече. Я мушу злізти з коня, а йти з нездужаю. А як вернеш у наші кульчиці, так постав мені під церквою на цвинтарі хрестика. Марко, не говори, небелець, забороняй тобі це». На дворі стемніло зовсім, метелиця не вгавала, а снігу насипало по коліна. До того взявся ще сильний вітер, що кидав масою мокрого снігу на всі боки і заліплював очі та запирав духа. «Бачиш, Марку, зараз буде кінець біді. Цей вітер геть розжене снігову хмару і випогадиться». Марко мовчав. Коні страшно потомилися, вони тяжко стагнали і ледве волокли ноги. Часто вони приставали, і треба було їх підганяти. Петро став стиха відмовляти перед смерті молитви. Йому страшно було жаль молодого життя. Гладився, мов сокіл до лету, та крила передчасно А В тій хвилі кінь Марка спотикнувся, упав зразу на передні коліна, а після повалився в сніг боком. Застагнав і простягся. Петро скочив зі свого коня і з бідою витягнув Марка з-під неживого коня. Ет, може і так бути, сідай на мого коня, а я прочуваю, що тут десь недалеко буде людське житло». Марко отягався. «Лиши мене, Петре, тут мені так страшно спати хочеться. Я ось так приляжу біля того бідного коня і трохи Продрімаюся. «А ти? Ти втікай звідселя, бо тут смерть!» Він скрикнув ті слова якимсь нелюдським страшним голосом. «Втікай!» «Марко, я старший, мене маєш слухати!» Говорив твердо Петро. «Зараз сідай на коня!» Він з бідою висадив Марка на свого коня, взяв за поводи, бродячи по глибоким снігу, і шов на вмання. На світі стояла ніч, ніч піла, як сорочка мерця. Волоклися якийсь час, а далі й кінь під Марком став спотикатися, поки не впав, як і його товариш. Петра аж заморозила, пропала остання надія. Він узяв Марка під руку і так бродили далі нога за ногою. Не можу далі й кроком рушитися, говорив Марко, сідаючи в снігу. Лиши мене тут. Не лишу. Говорив завзято Петро. «Пропадемо так вкупі в братніх обіймах, як слід щирим побратимам. Сідай мені на плечі. Не хочу. Я останусь тут, а ти втікай. Мусиш. Чув? Я приказую. Він скинув в себе кожух, нагнувся, підсадив на себе Марка та взяв його попід ноги. «Держися шиї та не души, щоб можна було дихати». Тяжко було Петрові нести недужого товариша. Хоч зимний вітер прошибав до кості, він прів і добував останніх сил, щоб наперед, крок за кроком, поступати. Аж на раз? Господи! Чи це може бути правда? Петро почув гавкання собак, що неслось десь здалеку, збоку. А може це лише причулося? Маркові причулися дзвони, а йому голос собак. «Та ні, воно справді так. Марку, чи ти чуєш, що?» «Я давно вже чую голос собак, та нічого не говорю, бо ти кажеш, що мені прочувається і сердеся на мене. Та коли ж правда, то пусти мене, я вже відпочив і піду сам». Маркові справді прибуло сили, держачися за руки, поспішали щомога далі на голос. Собаче гавкання ставало ще раз ближче, Виразніше, помимо виття, вихру. Як є собаки, то є й люди, Якась оселя недалеко. Радій, братику, молитву нашу Вислухала свята покрова. Тяглися так довгий час, Аж стали над якимсь широким рогом, За ним щось сіріло, наче б ліс, А за тим гавкали собаки. Не знать, хто там живе, Хай би й татарин, а все ж людина, собаки, почувши чужих людей, ще дужче стали гавкати та присікатися. Петро став гукати з й сили. «Гей, люди добрі! Пустіть подорожніх! Товариш мені занедужав! Рятуйте, ради Бога!» «Я тут трохи приляжу та й відпочину. Мені дуже спати хочеться!» «Не можна тепер спати!» – крикнув сердито Петро. «Хочеш заснути навіки, тепер, коли ми людей знайшли?» «Кріпись, Марко, вже нашій біді кінець!» «Люди добрі, рятуйте, мерші! Душа християнська пропадає!» Собаки гавкали, аж землю гризли. За тим лісом, що ж саме тушилося, скрипнули десь двері, чийсь голос закричав «Пугу! Пугу! Христа ради! Пустіть, бо загинемо!» «Хто ти такий? Я завись, а то собак на тебе пущу!» «Не роби цього, добрий, чоловіче, гріха на душу не бери. Ми подорожні козаки, з шляху збилися, а мій товариш хворий. Такий ти козак, що з козацького звичаїв не знаєш. Вирішиш, мов баба!» Знов собаки прискочили і стали гавкати. Знов скрипнули двері. Тепер побачив Петро світло. Перед ними відчинилися ворота, яких Петро досі не помітив. Він рушив наперед, а Марко пав землілий на землю. «Стій, дурню!» – кричав той чоловік. «Не йди, Баврів упадеш! Хай спущу міст!» Щось заскрипіло, один чоловік світив смолоскип, другий спускав великий дерев'яний міст півпере рова. «Тепер ходи! Не можу, товариш землі, поможіть!» Двоє людей перейшло міст і взяли Марка на руки. Один світив смолоскип і відгоняв собак. А ти, небоже, без кожуха вибрався по степу гуляти. Був у мене кожух, та я його скинув. Тяжко було нести недужого товариша. То ти його ніс? Ну й ну. Годі було побратима в біді лишати. А Лука то таке не кинув. Війшли в не, а звідси в простору теплу хату. Були врятовані. Напроти них вийшов із другої кімнати високий козак з довгими усами та чубом, закрученим за ухо. Він був босий і в сорочці. Свої широчезні штани попідв'язував з долу мотузками. Видно було, що він тут хазяїн. Марка казав занести до другої кімнати і покласти на печі. З нього зняли кожух, роздягли і зули чоботи, перемоклі від снігу. Козак розняв йому пальцями рота і влив ковток горілки. Відтак натирав йому груди і виски. Йому помагав у тій роботі другий старший чоловік. Марко відітхнув важко і відкрив очі. Та знову їх заплющив. Козак обернувся до Петра і каже, «Твій товариш хворий, його треба довший час лічити». Та щей же видужає, сказав зляканий Петро. Як Бог схоче, то видужає. Марко відкрив знову очі, оглянувся довкруги й спитав. Петре, де ми тепер? У добрих людей, парубче, каже козак. На те Петро, ми подорожні козаки, в степу заблудили. Хіба я тебе питаю? Бачу, що хрещені, та цього мені досить. Знаєш, що у святім письмі говориться? «Про милосердного самаритянина. Як ти голодний, то сідай їсти, а як ні, то лягай спати, а завтра то вже поговоримо. Я дуже голодний, бо вже давно не їв. Максиме, подай йому з печі вареників, а твій товариш хай вибачить, сьогодні ніхто не дістане, хіба молока». Петро, заїдаючи вареники, мав час роздивитися по хаті. В першій кімнаті, куди ввійшли з сіней, навпроти дверей стояв стіл, застелений білою скатертю. На ньому лежали хліб, сіль і стояла пляшка. За столом і під вікнами – довгі дерев'яні ослони, застелені багатими турецькими килимами. На стіні – образи в золочених рамах. Понад вікнами на цілу довготу стіни – полиця – а на тій різна посудина, дерев'яна, мідна, а то й срібна. Миски, полумиски, збанки та чарки. На противній стіні від вікон навішано всілякої зброї. Рушниці, шаблі, кинжали, келепи, ножі. Все багато сріблом коване. При дверях грубка зелених кахлів. Це була світлиця для гостей. Петро зміркував, що попав до славного козацького лицаря. Це все по тодішньому звичаю не було куплене в краму на базарі. Це була воєнна здобича, якою тодішні люди величалися. Про кожну річ уміли сказати, де її здобуто. У другій кімнаті стояла велика піч на хліб з рубкою для тепла і з припічками, на яких можна було спати. Під стіною стояла лежанка, вкрита кожухами. Кімната невибаглива яка трапляється всюди по селах. Максим постелив гостям на печі. Марка притомно ледве туди висадили. На дворі змагався страшний вихор. Вітер бив скажено об стіни хати, наче б хотів її вивернути. Петро вкрився кожухом. Він був мокрий до самого тіла. Дякував Богові за спасіння. Бо в таку погоду пропали б у степу певно. Йому дзвонило в ухах, Переходило через голову страшне тільки що пережити. Відтак заснув мертвецьким сном. Захріб і Максим на лаві. Один хазяїн не спав. Він шептав молитву за путешествуючих. І хуртовина там на світі не хотіла вспокоїтися. Марко став з просоння балакати. «Господи, я ж не хотів того. Я не хотів його бити». Раз лише вдарив з пересердя за мою кривду, за неповинні побої ще й поглузував з мене. Ох, Боже! Прости мені гріха в передсмертній годині. Петре, Петрусю, лиши мене тут, хай я загину, та мій гріх спокутую. А ти будеш, ти мусиш жити, ти ні в чому не повинен. Ти втікай, мерщи, тут смерть. Марко скрикнув страшно наче б справді побачив смерть з косою. «Дідусю! Ой, дідусь, прийшли!» – говорив, мов, радувана мала дитина. «Іду вже, дідусю, йду зараз, тільки з Петром попрощаюся!» «Дідусю!» – говорив Крізь плач. «Я нічого не винен, я вікон ректорові не вибивав. Біг ми, Боже, дідусеньку, чи далека нам дорога на той світ? До Господа Небесного! Не лишай мене самого, я дуже боюся!» «З ним щось недобре», – говорив до себе старший козак, встав з лежанки і засвітив свічку. Марко сидів на печі. У нього горіли очі, усе лице було, мов у полум'ї. Розкидав руками і безупинно балакав у слова. Козак прийшов до нього, обмацав голову і тіло. Марко його не видів. Газяїн закликав Максима, що спав на лаві. Вставай, небоже, з тим парвком недобре ще скоїться. Вважай на нього, я розведу огонь, зілля треба заварити. В тій хвилі Марко крикнув. Вже йду! І скочив з печі обійми Максима, що його придержав. Поклав його на мою постелю. Пішов хазяїн, приніс липового цвіту, кинув у кипучий глечик і всипав патоки. Марко не давався Максимові. «Гайдуки, голубчики, пустіть мене! Не віддавайте на муки! Не саджайте в тюрму!» Він страшно плакав. Хазяїн помагав Максимові та заспокоював. «Не бій, синку! Нічого тобі гайдуки не зроблять! Ти в безпечному місці між козаками!» Коли діткнулося болюче місце, Марко засичав з болю. Поклали його на лежанку горі спиною. Хазяй став осторожно його роздягати, поки не добрався до болючого місця. Окривавлена сорочка пристала до рани. Треба було відмочувати сорочку теплою водою. Показалася велика рана. Здорово вибили, чортові сини. Дивись, Максиме, та держи його так, так, поки я не вернуся. Хазяй пішов до комори. Приніс якогось сушеного листя, яке розмочив у воді, рану промив теплою водою, обложив розмоченим листям і обв'язав. Тепер обернули Марка і посадили. Хазяїн подав йому кухоль липового вивару з медом. «Пий це, парубчі, здоровий будеш!» У Марка запеклись уста, аж почервоніли. Він жадно глотав солодкий напиток, бо спрага його мучила. Від того хворий начеб прочуняв, дивився на всіх наляканими очима. «Де я? Що це? Петрусю, чи ти тут?» «Твій Петро спить, і ти проспися. Ти безпечний, ніхто не рушить тебе, і гайдуків не бійся, бо ти між добрими людьми, що тебе не зрадять і нікому не видадуть». Марко знеможений впав на лежанку. Хазяїн поклав йому мокре полотенце на голову і груди. Марко дихав важко і заснув. Хазяїн просидів коло нього усю ніч, зміняючи полотенце. Максим куняв на лаві, далі приліг і захріп, А на дворі невгавала завірюха. Пихор вив та свистів на всі тони, бив об стіну снігом. До стоту чертяче весілля завелось там, на дворі. Над раном здавалося, що минулася в Марка гарячка. Він спав спокійно. Петро прокинувся аж коло полудня. Перше його слово, як не побачив біля себе товариша, було «А Марко де?» «На моїй лежанці. Добре ти спав, хлопче?» Петро злізь печі, приступив до Марка. «Що з ним, батько?» «Нічого, подужає. Нехай лише зіпріє добре. Ми його зараз на піч перенесемо та добре кожухами вкриємо». Перенесли його на піч, у якій горів огонь, наче під хліб. Тепер мені розкажи, Петре, куди ви, небожата, в таку лиху годину, чим чекували? Ми, козаки, на Запоріжжя їхали, та в дорозі в снігу заблукались, з шляху збилися. А ви ж знали шлях на Запорожжя? Кожна дорога веде на Запорожжя. Те-те-те, як не вмієш брехати, то кажи правду, ось що». «Ви не козаки, і розуму козацького у вас дасть біг. строга не туди на дорога. Не козаки ви, а школярі, бо козацького звичаю не знаєте. Нема у вас козацького розуму, бо добрий козак не пускається в дорогу в таку пору». строга, питає наляканий Петро. Йому вже годі ніякого було, як хазяй назвав його по імені. Звідкиля він те все знає. Застрога, повторив хазяїн. «Я тобі ще щось скажу, що я знаю. Твій товариш був суджений в школі за те, що вибив ректорові вікна, хоч він того не зробив. За це вибили його дуже болюче різками. А після він з пересертя вдарив брехуна і вбив відразу. Через те ви переодяглися за козаків і втекли в світ на мання, міркуючи, що Запорожжя зараз за бусадським тином». Коли б були так трохи ще поїхали направо, були б попали міжбуржатську орду, тоді було б вам запорожжя. На щастя ваше, так же вам пречиста діва помогла. Ви натрапили на мою редуту, а то були б вам амінь. Бо кого степова зима візьме в свої обійме, того не випустить аж до страшного судища Христова. Петро не міг здива вийти, Звідки хазяїн, те все знає. Хіба ж тут були вже княжі-гінці і все розповіли, те ще й піймати приказали. Петро зложив перед козаком руки, як до молитви, і став благати. Батеньку, рідний, не вигдай нас княжим слугам помилуй наші молоді голови. Мій побратим нічого не винен, він лише з пересердя, що його з наклепу скарали. Довіку вам служити буду? Лише захистіть нас, сховайте в себе. Ех ти, зелене, дурне, хіба ж як княжий гончий, щоб тікачів ловити. Знай мене, я сотник Запорозького війська, Іван Чуб. А то моя славна на всю країну редута, Чубівка, хто попав під мій покров, той безпечний, як у Господа за пазухою. «Та коли б сюди наспіла княжа погоня, гайдуки, так начхати мені на твого князя і його гайдуків. Хай попробуй мене взяти». Не доказала того орда, скільки разів собі зуби вищербила. Не візьмуть і княжі гайдуки. Шкода, що ти письменний, та таке верзеш. Петро приступив і поцілував сотника в руку. Він цілком заспокоївся та й питає, «Пане сотнику, Звідкиля ви все про нас знаєте. Це для мене дуже цікаво. Ха-ха! Невелика штука, а дурному чудо. Твій брат виговорив у гарячці цілу вашу історію. Він не брат мені, тільки побратим. То ще краще, коли так твердо побратимство держите. Ти його ніс на плечах. Коні нам попадали, годі було його в степу оставляти, напевно, смерть. «Гарно, синку, люблю за це, і давай хай тебе поцілую, як твій батько. Ти ж острога лише задля побратинства втікав. Будуть з вас люди, за твого Марка заспокойся, я не таких лічив та й вилічив, тепер приймаю вас до свого товариства». Побудете тут, козацька звичаю навчитеся, скучати в мене не будете, а як прийде слушний час, тоді з Богом на Запорожжя я сам вас вишлю. Сотник обняв і поцілував Петра в голову. Тепер посидьте, коломарка, а я вийду. Там у печі є глечик з завареним зіллям, коли прокинеться, дай йому напитися. Та скажи, як вас зовуть, бо я у вас у мій козацький реєстр. Заведу. «Я Петро Конашевич, а мій побратим Марко Жмайло-Кульчицький». «Невже ж!» – скрикнув радуваний сотник. «Ви, певно, з-під Самбора?» «Так, справді. Петро Жмайло товаришував зі мною на Січі. Враз ми у Крим ходили. Славний козак був. На шаблі мистець. Шкода його за молоду поля головою». Це був рідний стрий отцю Марка. От гаразд, будете для мене любими гостями, а після – товаришами. А я все ще побоюся, що за нами буде погоня. Дурниця! Комусь хочеться за якоюсь там цепообразного деякона погоню висилати за двома зеленими бурсаками. Та скажи мені, звідки я ти роздобув такого лука? Штука неабияка, панська». Це подарував мені князь, як повернув з походу на Косинського Видно, що князь дуже радий з того, що побив Косинського Невелика штука Косинський, гаряче купаний, взявся до боротьби з такими дуками Не обчислив гаразд своїх сил Сотник вийшов В тій хвилі Марко підвівся і сів на печі Він дивився кудись широко відкритими очима Петро прискочив до нього врадуваний. Марку, голубе мій, ми безпечні, в добрих людей. Промов до мене хоч слово!» Марко не пізнав товариша. Як Петро наблизився до нього, він відтрутив його з цілої сили. «Геть від мене ти, диявольський деякане, Не проводь мене другий раз до гріха! Я ще одного не спокутував!» Марко кричав. Надійшов сотник. Він іще в гарячці, ще не отямився. Ти його напувай, пільненько, тим зіллям. Не дамо його. Кожна ж майла два рази жалко. Сотник обернув Марка, щоб перев'язати рану. От поглянь, як здорово били. Петра аж серце стиснуло. Рана була більша, як зразу. Місцями повідпадала шкура. Марка пильнувати лишився Максим. Сотник пішов з Петром через стіни до куреня обідати. Корінь – то була простора кімната, на яких сто людей. Стіни були огороджені з хворосту і обмазані глиною. По стінами стояли лежанки, а на середині, на гаку, висів чималий казан, з якого йшла густа пара. Під казаном горів огонь. Дим виходив демарем у гору, аж під стріху – на стінах висіла козацька зброя. На почесній стіні висіла ікона покрови, а під нею горіла над срібнім ланцюжку лампадка. З довж кореня стояв довгий стіл, а по обох боках лави. Петро такого ще не бачив. Він не знав, на яку ступити і що з собою зробити. Сотник каже, «Прийміть до гурту нового товариша!» Називається Петром Конашевичем. Дайте нам їсти. Козаки підходили з дерев'яними мисками до кухаря. А той черпав кожному великою барехою. З цими мисками йшов кожний до стола і сідав, виймаючи з захаляви ложку. Знайшла миска і для Петра. Сотник сів на почесному місці, і так стукнув до стола, і всі повставали». Сотник проговорив голосно «Отче наш», перехрестив тричі стіл, і тоді всі посідали. У Петра не було ложки. «Їж, товаришу!» – глузували козаки. Петро добув ножика, відкроїв кусок хліба і зробив собі ложку. «От бачите, що вміє собі дати раду? Коли б мені роздобути кусок яварини, то завтра матиму свою». «Не лише Яворина. У нас знайдеться і кривий ніж», – каже сотник. По обіді пішов сотник спочивати, а Петро остався і знайомився з козаками. На стіні висіла бандура. «Чи можна взяти?» – питає Петро. «Як мієш грати, то можна». Петро навчився грати на бандурі в бурсі. Пристроїв інструмент і вдарив по струнах. Зразу пробував пальців а й відтак заграв дрібненького, що аж жишки заскакали. «Ось мистець», – говорили козаки, обступивши його довкруги. Далі стали притупцювати і вдарили тропака. Петро грав, козаки гуляли, аж попріли. Тепер вдарив кілька акордів і заспівав думу. Голос у нього був гарний, дзвінкий та сильний. Усіх узяв за серце. Кожний слухав, запираючи в собі дух. У курені стала тихо, тихесенько. Затим пішла друга пісня, як батька виправляє сина в похід, як сестра виводить братові коня вороного, а мати жалібниця нижком плаче та молитвою супроводжує, як козак дістається в турецьку неволю. Так усі заслухались, що не бачили, як війшов у корінь сотник і став позаду інших. Петро скінчив сильними акордами бандури. «Бог тебе прислав сюди сину», – каже сотник, і поцілував його в голову. «Такого голосу я ще з роду не чув. Не ївте дармо хліба в бурці. Спасибі, що розважив душу та повеселив. А що, хлопці, раді з нового товариша? Дуже раді. Хай здоровий буде. Хваліть та не перехвалюйте» обізвався осавул Касян Байбуза. То був старий, високий та сухий, мов буджина козяча лопатка дідуган. Він шелепів тому, що в нього зубів не було. Був дуже строгий і злючий, а до сотника щирий, хоч не раз на сотника воркотів, мов старий пес. Сотник зробив його осавулом тому, що знав козацький звичай – як отче наш, розумів добре всі козацькі татарські хитрощі і провадив усюди порядок, як у годиннику. Навпаки, сотник був м'якого серця, на вискоки молоді дивився крізь пальці. Найбільше ремствував Касян, що сотник псує тих байголів і не дає їх вивести на добрих козаків. На Петра дивився він з-під лоба, сердито жалкував, чого вчора того дурного жовтодзюба пустив у редуту. «Хваліть та не перехвалюйте», – повторив ще раз Касян. «Не кожний бандурист буде добрим козаком. Лицарство в шаблі, а не в бандурі». Така бесіда всім не подобалась, бо Петро всіх взяв за серце, та ніхто не посмів старому противитись. Навіть сотник скривився на це та не казав нічого, лише махнув рукою. Петро показував, що цього не бере собі до серця, та, щоби звернути бесіду в інший бік, каже Товариші, а дайте мені кусок доброго дерева та й того кривого ножа. Я собі витишу ложку, бо не буде чим вечері їсти. Петро сів на лавці і став мовчки стругати. Небавом вийшла гарна ложка. Сотник оглянув і каже, Витнеш таку й для мене. Ти й тут, мистець. Ложка пішла по руках, аж дійшла до Касяна. Йому вона не подобалась. Такою ложкою треба два рази так довго їсти. То для дитини ложка, а не для козака. Годі, батьку, в кого нема в роті зубів, то може там і волами заїхати. А в мене поміж здорові зуби велика ложка не влізла б. Касян аж закипів зі злості. Всі пізнали, що Петро б'є до його беззубого рота, і раді були, що Старому Хрінові так відрубав. Старий не знав, що відповісти, і зараз вийшов з кореня. Чого він такий злючий, все йому не владе? Він такої вдачі, та притім добрий, характерний козак, але в тебе, Петре, гострий язик. Тут То лише тоді, коли за що нелюбого завадить, а так я не страшний, побачите». Марко приходив помалу до себе, дуже підупав на силах. Гарячка його знемогла так, що зразу Петро мусив його водити по-під руку. За той час Петро мав нагоду пізнати цілу редуту і порядок, який тут заведено. Ця редута звана Чубовою редутою або Чубівкою. Була одна з тих, які козацтво ставило на пограничі земель Татарської Орди. Вони мали на меті не лише зарити за рухами татар, але ще в разі татарського набігу орду задержувати, а то й нищити, в Редути, звичайно, посилано із запорозької січі відділи запорожців, які змінялися, щоб бівкою було інакше. Тут засів запорозький сотник Іван Чуб, він її побудував. Він посажив усі потреби і не хотів звідсіля рушатися. Навпаки. Він завів тут козацьку школу на подобу Січі. Сюди приходили молоді люди, хто мав охоту козакувати, і тут під умілою рукою сотника, під умілою й твердою рукою Осавула Касяна байбузе ставили справжніми козаками. Таких вискалених у воєнному ремеслі людей посилав сотник від часу до часу на Січ з окремим реєстром. То в той реєстр попав приходив на Січ не як новик, а як козак товариш. Чубівка лежала на правому березі синюхи, що пливала до Бога. То був чотирикутник, окопаний із трьох боків високим валом, з четвертого боку притикала вона до Великого лісу, з того боку була забезпечена ровами, засіками, вовчими долами і такими іншими штуками. Потребі можна було випустити з недалекої сенюхи воду, а тоді цілий простір між лісом і Редутою заливала широка вода. Щоби остерегти добрих людей, що не туди дорога в Редуту, понастромлювано на краю лісу на тичках черепи з татарських голів. На двох рогах валів Редути стояли наріжники, де містились по дві гармати. Вали були порослі терниною і дикою рожею, а наверху дубові палісади з дірами до стріляння. Навкруги валів був широкий рів, а в ньому застромлені кінчасті коли. Хто в той рів упав, мусив застромитися на палі. В редуту вело двоє воріт з противних боків, з мостами до підношення на ланцюгах. У ворота заходилося попід земляний вал. Редута виглядала зверху, мов який ліс. Всередині стояла хата сотника з приліпленим до неї коренем. Хата була широка, присадкувата. Крім тих двох кімнат, які вже знаємо, була тут і комора, від якої ключ носив або сотник, або, коли його не було, його вірний товариш Касян. З комори тої, де хазяйн ховав свої скарби, Ходилося в таємний хідник глибоко і далеко по підземлю, геть аж до лісу серед великої гущавини. Коли б у редуті неможливо було вдержатися, то можна було втекти тим льохом у ліс, а тоді поминай, як звали. У самих валах довкруги вкруги на великому майдану містилися будинки стайні та склади на хліб і пашню, бо Чуб завів своє господарство. Зараз за редутою по другу сторону ріки були розлоги поля з усяким хлібом і пасовиска для товару і коней. В редуті був військовий січовий порядок. Були поготівля й сторожі. Як лише сторожний козак помічав небезпеку, давав умовлений знак. Тоді робітники утікали з поля, скотарі і конюхи заганяли товар і коні всередину редути – Підносили міст і зачиняли ворота. Ця редута стояла близько буржатської орди і частенько зустрічала непроханих гостей оловом. Згадати б ще, що крім хати, всі будівлі були вкриті землею, і ніяким способом не можна їх було іззовні підпалити. Ніхто тут не дармував і не нудьгував. Кожний мусив робити, до чого його приставили. Робота була розложена на кожну годину, а хто би зробив не так, стрінувся з твердою рукою Касяна, який побоїв не жалував. Сотник Іван Чуб, чоловік 50 років, невеликого росту і кремезний, довгі роки працював і думав над тим, як свою редуту зробити нездобутою. Завжди щось уліпшував і щось нового додавав. Його проївня мала всього подостатком, а хліба, солоної риби, в'яленого м'яса, меду було стільки, що можна було перетримати облогу цілий рік, коли не більше. Слава Чубової школи розходилась по цілій околиці. Охотників було стільки, що сотник не міг вибрати, бо більше як сто кілька людей не хотів приймати. Касян завів такий порядок, Ще одні йшли до хазяйської роботи, Других вправляв у воєннім ремеслі. вчились їздити на коні, стріляти в ціль, Поводитися з гарматою. Так було щодень. В неділю і свята спочивали, Читали святе письмо тощо. Крім людей, сторожили редуту ще й собаки, Яких було кілька. Тут була незвичайна порода собак, Сильних, розумних і чуйних, Такий пес заїдав на смерть вовка, а татарина занюхав здалека. Їх не припинали, бо своїм нічого не робили. За ворогів вважали самих татар. Сам сотник, славний низовий лицар, був м'якої вдачі, хотів, щоб кожному було добре. Любив поговорити і пожартувати, і для того, може б, і не вспів завести воєнної карності, якби не старий Касян. Той... Завжди дивився на всіх бісам. Був непривітний, оркотун і дуже строгий до себе і других. Ті супротивні вдачі двох людей доповнялися дуже добре. Не раз, як Касян починав воркотіти, то сотник тільки махав руками і втікав у світлицю. Касянею було все вільно, зате ніхто так не їздив на коні, Хоч би який дикий, ніхто так у ціль не потрапив, ніхто так роз'їзу не провадив, язика не діставав, як старий Касян. Козаки вважали Касяна за характерника, дуже його боялися, але поважали його за його лицарські прикмети. І відважний, що самого чорта б не злякався, не завагався б піти до самого царгорода і вимикати султанові бороду, коли б йому сотник це приказав. Але й кожний йому підчинений мусив виконати приказ. Хоч би прийшлося й голову покласти. Тому-то з Чубової редути виходили славні лицарі і на Січі мали велику пошану. Наші кульчачани попали сюди в зимі. Цю пору не виїздили роз'їзди. Займались роботою домашньою. Уїжджали коней. Молотили збіжжя, мололи борошно, добували товар і ходили на лови в ліс. Робили припаси на літо. Увечері сходилися всі в курінь, і тут не було теж безроботи. А притім співали пісень та розказували всячину, або читав один святе письмо, а всі слухали, хто стругав дещо. Кравці шили, ткачі ткали полотно або сукно, ніхто не був без діла. Сюди заходив і сотник, аж дядько Касян вийшов на двір, поглянув на зорі, а коли пізня пора була, кричав з порога. «Досить того! Спати пора!» Кожний кидав свою роботу, відмовляв молитву і лягав на лежанку. Наші новики мусили вчитися кінної їзди. Коли перший раз посідали на коней, то ціла громада аж за боки бралась зі сміху. От джаби!» У козацтво преться, а на коні сидить, мов гуска на вербі. От вчені. На бандурі грає, а до коня треба його прив'язати. Татарин тільки дмухне, вже тебе нема. Та не серця так, дядьку. Поки б він мене здув, то я його дмухну стрілою, каже Петро. О, хвали мене, роте, бо тебе розірву. Це не хвальба, дядьку, а суща правда. Коли прикажете, то можу піти об заклад що поцілюв місце, де мені наперед прикажете. «З дурнями не закладайся», горкнув Касян. «Може, я й дурень, а з луком знаю обходитися краще інших». На те каже сотник. «Добре, я піду з тобою в заклад, коли поцілиш оці двері». «Не так, пане сотнику. Ми напишемо на дверях вугликом колісце, а я потрафлю збід 10 десять разів. Ти... Мудрагелю, гумися з мене, каже середитий Касян. Я заложуся з тобою, але так, що на десять разів не поцілиш ані разу. Вчищу тобі десять прутів на спину оцією рукою. То коли йде об заклад, то мусило б бути те саме навпаки. На десять разів скільки разів поцілю, стільки ж би вам, дядьку, прийшлося, хіба від мене відібрати прутів на спину». Ех то язика та шельма, сказав Касян. Ні, я закладаюсь на правду, говорив сотник. Що ставиш? Ставлю червінця, бо більше не маю. А я ставлю коня, якого собі сам вибереш. Мені краще кожух придався б, бо мій десь у снігу пропав. Хай буде за першим разом кожух, за другим кінь, за третім шабля. Отже до трьох разів. Та ба, у мене лук є, та стріли пропали. «Товариші, напишіть на дверях колісце таке завбільшки чоловічої голови». Сталося це миттю, бо всі були дуже цікаві. Петро вийняв червінця і дав Касянові на руки. Петро приніс свій лук, подали йому три стріли. «Ні», – каже сотник, – «давай десять». Заклад був, що на десять стріл має три рази втрапити. Петро поставився. Перші три стріли попали в колісце – Одна при другій. Мистець тебе, небоже, виграв ти. Йди ж тепер у стайню і вибери собі коня. Будуть з тебе люди. Касяне, віддай йому червінця. А Петро каже, на конях я не знаюся. Я прошу дядька Касяна, щоб для мене коня вибрав. З кожухом, то я скорше дам собі раду. Не так, хлопче, тобі два коні належаться, бо ти три річі виграв. Коли ласка, то цей кінь буде для мого побратима Марка. Ні, це для тебе обидва. Побратим нехай сам доробляється. А що він вміє? Вміє ж штуку на шаблі, підхопив Петро. Тільки не знаю, чи здужає ще, бо дуже охляв у тій недузі. Я попробую, каже Марко. Виступай, котрий, говорив Чуб. Знайшовся охотник. Принесли шаблі, а Марко показав таку саму штуку, як тоді в бурсі. «Далебі жмайло», – говорив врадуваний сотник, – «пізнати птицю, з якого гнізда». «Марко, іди вибирай і собі коня, будеш мати і кожух новенький». Касян пішов з хлопцями до стайні. Старий говорив, «Я гадав, що ти один з другим хоч пчений, а в лицарстві незнайко, так бачу ще ні». Добре, тепер я вас сам читиму, як на коні їздиться. До круги редути в степу стільки напали снігу, що не можна було туди на коні пускатися. Коні западали по груди і не хотіли йти. Треба було їздити всередині редути по Майдані, звідки сніг підгорнули. Касян вчив хлопців щодня. Був з них вдоволений, хоч ніколи не переставав горкотіти і сердився за найменшу похибку. Хоча їх поважали, всі і любив їх сотник, Касян ні в чому не змінився, так строго і суворо поводився з ними, як і з іншими».